Vader, dankie vir die dag, dankie dat ons hier nie teenwoordigheid kan staan en en vader, ons op oogend kom verklaars as hierdie lied sê, dat ons hier nodig het elke eur van elke dag het ons hier nodig en vader, hier is ons gerechtigheid hier is die een wat maak dat ons hier kan staan en hier teenwoordigheid En ons eer en ons aan bid die volgend. En ons sê in die in die naam van Jesus. Amen. Uh, laat my dan net sê, welkom aan die Katoom familie wat vir ons kon keir het. Ons het nou familie geword laatst naweek en nou keir hulle sommer die naweek met ons. Maar baie welkom vir julle verochend. As iemand van ons een woord het, ons luister graag daarna. Hoor julle, ek wil net na aanleiding van Jansuf... Boodskap van laas naweek sê, ek het nou Matthies 6 vers 33 bykie anders gelees. Daar staan, vat die gesag van Jezus en leef in die volheid wat hy vir ons beloof het. Dan kan ons nie anders om te sê, ek kort niks nie. Hallo jylle, dit ek dink, ja, partij van jylle ken my sêke nie, maar dit is my eerlik dat ons hier kan wees. Ons is nou al en half jaar in ons Londen. En hier is ons familie. So dit is vir my jyrelik, ek gaan net, ek gaan kort getuinis gee. Maar iets wat vir my hierdie jaar baie oopgebreek het. Ek het, um, oktober laas jaar, het ek een droom gekry. Um, dat ek en my pa en my man en ons twee kinders in die gemeente instap. En ek droom die pastoor of die persoon daarvoor sê, lees Johannes 16 16 vers 27. En my pa draai om en hy sê vir my, Madeleine, onthoud dat ek hierdie skrif lees. En ons stap verder en die pastoor sê weer, lees Johannes 16 vers 27. En my pa draai weer om en hy sê, Madeleine, ek kan nie hierdie skrif vergeet nie, onthoud dat ek hierdie skrif lees. En ek skrik 3 die nacht wakker en ek lees hierdie skrif en ek wil om net vir julle lees. Tot nou het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang, so dat jylle blijdskap volkome wees. En ek sê daar bid in my naam en jylle sal ontvang. En weet jylle, ek het my pa gebeling vir hom sê, pa, dit voel vir my soos een waarschuwing, so wat ook al gebeur, ons moet in Jesus naam bid. Want hy is die naam vir elke naam. En twee baarde daarna word my pa gediagnoseer met plafyselkarsenoomkanker. En ja, hierdie, my pa het my gebeling sê, dit is jou droom. En ek het geweet, hy is die naam naamboe kanker. Hy is die naamboe elke naam. En ja, vier chemoes later, hy gaan het so kort as moendelik hou, vier chemoes later, het gaan goed, my paal kom keier vir ons vir die see, en hy gaan toe in vir sy 50 chemo, en die 50 chemo geel hy van per ongeluk te veel chemo. En die per ongeluk chemo laat my pa in ICU beland. Um, ek wil nou nie huil nie, maar ja... Ons gaan toe, my maas sê toe, my paas stabiel, ons moet nie kom nie, ons bly in Londen, en my pas 950 kilo's in Klaarkstorp, en die helte sê, sê, jy loef nie te kom nie, jou paas stabiel. Um, en die week voor dit, rai, uit, ek, ek ben julle allemaal ken die liedje uit net nog gespeel, I'm not a slave of fee anymore, but I'm a child of God. En die saterdag bel ons die ochend, my maas sê nie, my paas stabiel, en sêke so eer al na bel, sê, sê nie, die dokter sê, ons moet kom groet. En al wat ek uitskree is, Heere, ek is nie een slaaf van vrees nie, maar ons is kinders van God en ons omvaard dit nie. Hy is maar 63, dit nie sy deel nou nie. En ons het soon toe gerei, en uh, die kort en die lang, die maandag oogend, het die dokter en die soekindige en die onkoloog en allemaal na ons toe gekom, en die dokter het van ons gesê, ek wil julle een ding sê, jou paase longe is nou spierwit. Sy bloedplaai kies is drie, Ja, hy klaar totale neerversaking as die organe is bezig om in te gee. En ons gaan nou tyd ween en het tragea aan sy keel sêt om te help dat jylle om kan groet. En ek het net gesê, dokter, jy gaan die weisheid van boaf kry, doen wat jy moet doen, maar ons gloe. En vir my het gevoel om daar te wees, net om Jesus naam te spreek, my pa kon nie, dit was, in die vlees was dit baie erg om om so te sien. Hy kon nie praat, nie, hy was op al hierdie machine maar hy, sy oor was wakker en hy het ons geseen en soos ons bid en Jesus naam spreek het in ons hande gedruk en die traan het gerol en hy het gevra wat die kinders en beduie en had hy die kinders gewaai, so vir ons was my pa daar hy het gereageer op alles en weet jy, die, dit was elf die ochend waar die dokter het vir ons sê, drie die middag toe ons daar kom met besoekteid, sê ons pa, skryf niet vir ons iets vir ma en wat jy denk en hy skryf, ek is lief jou my skat <laughs> en die volgende en hy, ek weet Ek sal lewe. En jy weet, my pa het nie geweet, wat die dokters van hom sê nie. En hy het swone streep. En ek gesê, pa, dit sal wees, soos wat jy geloo. Soos wat Jesus vir die hoofdman van gepardeming hem gesê. Niemand van ons was daar om te sê, nie soos naam en nachtmal en, en, en, en wat en wat nie. Maar die naam naamboe elke naam en wat hy gedink het, was raag. Die geloof van die kranke sal om redt. En weet julle, die skrif wat vir my nou die meeste uitgestaan het op die ouwend is, na al hierdie dinge, ek weet my pa was 56 daar in die hospitaal, hy kon nie loop nie, hy moes van vooraf leer loop en alles, en toe ons met hom op die ouwend praat na die tyd, en ek vertel vir hom al hierdie goed, die sê vir my Madeleine, ek kan niks onthou nie, ek kan nie een woord onthou nie, wie die heren geef my hierdie skrif, en hierdie skrif het vir my nieuwe betekenis gekry, dis Romeine 8, vers 26 en 27. Net so kom ook die gees ons zwakere te hulp, want ons weet nie raag wat ons moet bid nie, maar die gees self tree van ons in met onuitsprekelijke sichting. En hy wat die harte die stuik, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy oorkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Nou daar, en die heilige gees ingetree, toe my pa nie. nie. So, um, al wat ek wil sê is, die gees tree in, as jy nie kan nie. En ons moet beteken nie net het bedink nie, ons moet het spreek. Want ek sê, God het nie net, na die aarde gekyk en gesê, ek dink daar moet lig wees nie, of gesê, ek, ek dink, daar moet nou sê wees nie, God het gesê. En is belangrik, om te weet, jy moet sê. Dit help jy, dink het nie. So begin meer te spreek, as wat jy dank hier denk. Madeline, dankie vir jou. Uh, ons, het, uh, ons het lang gewaag vir hierdie getuienis, en ek weet, daar is baie meer wat het vandaan kom is. As ek na Madeleine kyk in, in Wiko en hulle gesin, dan sê ek, dis een levende, lopende getuienis, en is dit nie, een groot wonder nie. So, Het is lekker om dit toe, het is lekker om jylle hier jy te heen. Al is jylle ver, weet ons jylle is nabwe. Vader, ons dankie vir vanmorgen. En vir die voorrecht wat ons het om te kan hoor. Om kennis te kan neem. Dat ons nie bezig is met kunstig verdigte fabels nie. Maar vader, dat ons die werkelijkheid van lewe, een werkelijkheid lewe wat groter is, as dit wat ons kan sien. Dat die teenwoordigheid in ons, die kracht in ons, die lewe in ons meer is, as dit wat ons biologies en fysisch om ons waarneem. En jyre, ons buig voor die vermoorde, net om te bevestig, Jy is ons vader, jy is ons alles Jy is die begin en die einde Jy is die bron van ons lewe Buiten jy het ons niks Nie in die jimmel nie Ook nie op die aarde nie Jy is uiteindelik Alles Jy is ons lewe, ons erie In Jesus naam Amen Ek wil graag hee, ons moet met mekaar praat vir ochend Oor die verskil tussen dit wat voorlopig is ek wil sê dit wat tydelik is en dit wat permanent is dit wat moet blij dit wat was voorbijgaande van aard is Paulus sê ons let op die onsigbare dinge hy sê want die onsigbare, dit wat op die oomlik onsigbaar is, hy sê dis ewig Hy sê, maar dit wat sigtbaar is, is die tydelike goed, is die goed wat van voorbijgaande aard is. Maar om die ening onthou, die onsigbare kan net sigtbaar word in ons levens, soos wat Madeleine dit vir ons terecht gesê, het, nadat ons dit gesprek het, maar dit, dit help nie dat ons dit spreek, sonder dat ons dit geloof nie. Hy sê, mooi. Het help nie om God te nader met ons lippe, maar ons hart is ver van hom af nie. As daar nie oortuiging in my hart is nie, is my woorde net klank, net geraas. Maar as daar een oortuiging in my hart is, dan dra my woorde kracht. Daarom sê Hebrews 1 vers 3, Hy dra, Jezus dra alle dinge door die, die woord van sy kracht. Nie die kracht van sy woord nie, want dan so, as dit wa, die kracht van sy woord was, dan beteken dit woorde het kracht. Maar woorde het nie noodwendig kracht nie woordese kracht le in die bron van waar dit kom. Die kracht wat dier die kabel loop, wat hier die weier laat draai, kom van die kracht af. En as daar nie kracht in die prop is nie, kan jy maar hier die kabel ansit. Die weier gaan nie draai nie. So daar moet een kracht bron wees van waar dit kom, en dan kom die woord. En, maar die ene is nie sonder die ander nie. Om te werk, is al twee nodig. Maar, ek wil gehard het ons moet kyk na Hierdie ding van wat is tydelik en wat is permanent. Ek wil nie sê ewig nie, maar eindelijk permanent kan eindelijk ewig ook beteken nie. Kijk, ons het groot geword. Ek praat nou met mense wat die wet ken. Nee. Ons het groot geword in een stelsel, in die goeie ouda, in een stelsel van discipline. Die ouwe mense, julle verstaan wat is discipline nie. Discipline het so gewerk. Dit was die discipline van die wet. Jy maak soos ek sê, of jy dra die gevolge bedoelende die straf wat daarmee saamkom. Dit het met vrees gewerk. Nou wat interessant is, as hy oud so werkt, kom ons vat nou maar nie die schoolstelsel wat soos groot geword het. Die onnies, die schoolhof, die departement, wie ook al het gesê, jy maak so, en puntla, kinders word gesien en nie gehoor nie en as jy nie so maak jy sakje vir drie, of jy sak vir sest, of vir hoeveel jy ook al sak, maar dis hoe dit gewerk het, en dit was baie effectief, daar was disipline in die spole, was die klipgooierin nie, was die bannenbranderin nie, daar was niks van die goed nie, dit het gewerk, maar toch, het die verborgenheid van die ongerechtigheid was aan die werk, wat bedoel ek daarby, daar was die verandering in ouwense harte en denken nie, hulle was dier vrees bestuur, baie van ons, was groot gemaakt in ons huis door ouwers wat het goed bedoel het christelik nationaal wat ons met vrees groot gemaakt het en vertel, ons het daarom niet heel te vrot uitgedraaid maar die essentie is net dit is nie Godse pad nie Godse pad is die pad van liefde nou as jy teruggaan na die ouwe verbond toe die ouwe verbond was die makkelike pad dit is die wat die volk gekies het die volk het gesê geef ons een wet En toe gee God een moeses, en God gee toevallig een moeses die wet, nee. En die wet sê, jy maak soos ek sê of. As jy nie, gaan jy die vloeken oor jou kom. En dit wat hulle gehou het van die wet, het hulle gehoud op grond van die feit, dat hulle bang was. Maar die werking van die ongerechtigheid is erks so, onthou, die vader van die leun, wat die dief wat stilslag en verwoes, wat die mense moornaar van die begin af, is die duivel, Sy wapen is vrees, nie Godse nie. Godse wapen is liefde. En nou kom Johannes en Johannes som het op, hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Want die volmaakte liefde drijf vrees na buiten, want vrees leid straf in. Voor daar een moendlikheid is vir straf, dan betekent ons so vrees, en dan betekent het die liefde nie volmaak geworden nie. Daarom het God sy sien gestuur, en die staal wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en hy het die straf gedra so daar nie meer vrees in werking so wees in my en jou leven nie, want, as jy nou naar Zuid-Afrika kyk, mensheid het vrees vir die wet, vrees vir die politie, vrees vir al die goeders, het ons orde gehand af en oh, ons het vrees in hulle gehaad, maar jy weet die vijand, sê, as ek jou in vrees het, het ek jou, want al wat ek doen, ek stier een vrees wat groter is as die een wat jy nou vrees, en dan manipuleer het jou om te doen precies wat ek sê. So, aan die ene kant was daar kom svat nou die Suid-Afrikaanse omstandighede, aan die ene kant was dat die vrees vir die politie, aan die andere kant was daar het die vijand gekom met die groter vrees en sê, maar luister, as jy in die politie vastloop, gaan hulle jou toesluit. Maar, as jy in my vastloop, gaan ek jou huis brand, en gaan jou kinders doodmaak. En die vrees was groter, dan die vrees vir die politie, en nou vrees die ons laat met die politie nie. So, verstaan jy hoe werk vrees? Vrees vind altyd een groter vrees om mense te manipuleer om sy sin te gee. Dis die werking van die duivel. En die hartseer is daarvan, is ons het prooie geword daarvan, dier dat ons in ons gesinne, in ons huishouding, in die opvoeding van ons kinders, baie dikwels op die model vrees gebruik het, om disipline te aantaf, om orde te aantaf. En dit het, het gelijk soos orde, maar het was nie orde. Dit was, Jezus beskryf dit, toe hy die, met die farisees praat, hy sê, dit is soos witgepleisterde grafstene, wat spierwit en prachtig lyk van buiten af, maar binnen vol doodspeenere is. Daarteen oor, is Godse model, is liefde, want God is liefde. Godse model is liefde. En liefde sê, ek gee jou een kese, en saam met die kese, moet ek jou tijd gee, om die kese uit te oefen. Daarom sê Paulus in 1 Korintius 13, dat sy sê, ek wees julle uit, neem underweg, sê, die liefde is langmoedig en vriendelik. Ons vat hier een, die liefde is langmoedig. So die liefde gee ons kans om ons besluit te neem. Partij van ons neem gauw die besluit. Ander vat lang om die besluit te neem. Ander neem eerst verkeerde besluit. Maar liefde laat ons toe om ons besluit te neem, al is dit die verkeerde een. Want op die lang termijn, sê liefde, as ek jou kan laat besluit, om te doen wat jy doen, omdat jy dit wil doen, omdat dit in jou hart is, dan is dit permanent, maar as ek jou met vrees doen, om te doen wat ek wil hee, jy wil doen, al glo ek wat ek wil hee, is die rechte ding, dan gaan dit nie hou nie, want die oomlik as ek my hand van die bal af jy ken die ding van die bal, wat ek in die water onder die water hou, nie, jy is die bal, en die, die gesag is die hand wat die, die bal vas maar die bal is vol wind, En die oomlik as jy jou druk op die bal los, dan pop hy uit. En jy moet jy weer ophou. Aan die ander kant, as jy die bal vol van die water kan maak, waarin jy om wil suspendeer, kan jy maar jy hand wegvat, dan drijf die bal. En jy sien liefde sê, ek wil jou vul. God sê, ek wil jou vul met my gedagtes. Dis wat die woord bekering beteken, om te denk soos God denk. God sê, as ek jou met liefde, met koorde van goedertierendheid kan trek, en ek kan jou oorreed, om lief te hee soos ek lief het, om met die begeerte te hee wat ek het, dan hoef ek jou nie met vrees te onderdruk nie, ek hoef jou nie daar te hou nie, dan sal jou lewe orde wees, dan sal jy wees, en dis hoe God die mens gemaakt het, want God het terecht aan die begin gesê, hy sê, wees vruchtbaar, hy het gesê, alweer nodig is om te wees, en hoekom, omdat die mens toen nog nie vrees geken het nie, kan jy mooi dink aan oor, voordat daar vrees was, voordat daar vrees was, het liefde gewerk, maar sien jy dat, selfs voor vrees, was daar een kiese, wat God vir die mens gesê het, ek geef jou die recht om te kies, dat as die boom van die lewe, as die boom van die kennis van goed en kwaad, kies vir jou, wat er jy gaan het. Die feite is, die boom van die lewe, gaan vir jou eeuwigst lewe gee, die boom van die kennis van goed en kwaad, gaan jou jou lewe kost, maar kies vir jou, en God laat die mens toe om te kies, En ek en jy het ook nodig om mekaar die ruimte te gee om te kies. Nou, hierdie aanloop, hoe komst ek dit? Terwijl Madeleine praat vir oogend, kom hierdie ding net by my op. Ek wat jylle vraag, is ons nou beter af, as wat die ouwens was in die tyd toe Jesus op aarde gewandel het? Wat sê jylle? Ons is beter af, Hoekom? Jezus sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want dan stier ek die trooster. Je sien, Johannes skryf, hy sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dit is hoe so die, die vertaling het vir ons deurgeen, Johannes 1. Hy sê, hy het onder ons kom woon. Recht? Maar nou sê, Jezus, dis vir julle voordelig, want hy was toe onder ons. Jezus, die persoon, die Seen van God, het tussen die mense geweer. As dit nou in die tijd was, so hy vermoorde, dat so dit die synagoge gewees het en hy so hier in die synnagoge gewees het. En ons het waarschijnlijk aan die boekrol vir hom gegeen, en hy so dan die skrif oopgemaak het by Jesaja, en hy so gesê, die geest van die Heere hier is op my, want die Heere het my gesalf my, blye boodskap te bring aan die ootmoedigers, ondou hy wat hy daar in die, die synnagoge gedoen het. En dit is precies wat hy so gedoen, toe het hy onderlik omwoond. Maar nou sê hy, dit vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, dan gaan ek nie meer onder julle woon nie. Dan gaan ek my vir julle die trooster stuur, en ek gaan binnen julle komwoond. Hy sê ek laat julle nie as wees achter nie, ek kom weer terug na julle toe en ek sal by julle kom woning maak, en toe kom maak hy sy woning in ons, en Godse geest kom won in ons, so daarom kan ons met recht sê, ons is nou beter af as wat ons was in die tyd toe Jesus op aarde was. Dit stap 1, nou stap 2. Is ons nou beter af vandag as wat ons was in die tyd toe die apostels na die uitstorting van die heilige Gees op pingsdag? en die apostels begin opereer het, en hulle hierdie wonders en tekens gedoen het, en hulle massas, is ons vandag beter af, as wat hulle was, of so slechter af? Dink mooi vir jou antwoord. Want dink biekie mooi. Hoeveel prediking het jy al gehoor wat sê, man, daai tyd moet terugkom. Daai tyd van Godse wonders moet terugkom. Maar hoor wat jy vanmorgen gehoor. Jy het gehoor van Godse wonder wat teruggekom het. Maar waar was Petrus? Die skrif sê Petrus, die ouwens het ouwens in die straat uitgedraad, dat as Petrus voorbij stap, dat sy wie op hulle moet val, dat hulle gezond kan word. Nou waar was Petrus? Jy sien, meer as Petrus is hier. Want die gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, daar die geest woonde in ons, hoekom soek ons vir Peter is? Ek wil hiernaar die, naar die beeld kyk. As ons teruggaan in die ouwe verbond, in die ouwe testament, en ons kyk na Mooses, miskien jy het vir ons opzet, Exodus 34 vers 29, sien ons, Mooses ontvang die kliptaal, ons die wet, Hy het op die berg geklim waar God sy teenwoordigheid was, en hy sê, toe Mooses van die berg sien hy afdaal, die twee tafels van die getuinis was in die hand van Mooses, toe hy van die berg afgedaal het, het Mooses nie geweet dat die vel van sy gezicht blink, omdat God met hom gesprek het nie. So elke keer wanneer Mooses in God sy teenwoordigheid was, het sy gezicht geblink. Right. Nou wat het hier gebeur? Ek het so vraag, wat het hier gebeur? God Godse teenwoordigheid Godse droom was so groot dat Mooses wat met God in contact gekom het sy gezicht daarvan geblink het so dit was so sigtbaar in hom en dan doen Mooses interessante ding hy draai een doek om sy gezicht so die kinders van Israel nie hulle oor daarop kan sit nie kom ons kyk na 2 Korinties 3 2 Korinties 3 uh, as julle wil soen toe blijf vers vers 7 2 Korinties 3 vers 7 Hy sê, as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer Nou dis interessant nie Hy sê die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer Sien jy nou wat het hier gebeur? Die wet Beskryf Paulus nou as die bediening van die dood Nou stem jylle saam met my oud testamenties Was dit nie die bediening van die dood nie en nou die rijk jong man kom na Jesus toe en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die goeie lewe te beherwe? Dan sê hy, jy ken die wet, doen dit, en jy sal lewe. Hy sê, ek doen dit van my jeug af. So, hoorde jy hoe Jesus' erkenning genie wet, hy sê, doen dit, en jy sal lewe, wetende dat hulle dit nie kon doen. Nie. Want niemand kon nie die werke van die wet voor God rechtverig word, die, die werke van die wet was net nie genoeg om het te dra nie. Nee. Maar nou sê hy, die bediening van die dood met klippegrafeer was so eerlik, sodat die kinders van Israel nie die o kon konfestig op die aangesig van Moses nie van wie die heerlikheid wat moes vergaan. So wat het Moses gedoen? Moses het geweet dat die feit dat sy aangesig geblink het, die heerlikheid van die Here so sigbaar was in hom, dat dit net tydelik was. Dat die heerlikheid van die wet sou stop en dat die, die heerlijkheid wat nou so heerlijk is, dat Mooses' gezicht daarvan blink, so kom by een punt waar Jezus sê, ek het gekom om die wet te vervul, en dit af te handel, te voltooi. Nou sê die Hebraeus skryver in Hebraeus 7, 18, hy sê, aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, die opheffing. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, hoor jy nou, nou word die wet as swak en nutteloos bestempel, En aan die ander kant, hy sê om hy die wet niks volmaak gemaakt het nie, aan die ander kant is daar een invoering van een beter hoop waardier ons tot God nader. So sê jy hoe die tydelike met iets beter vervang is. Nou gaan Paulus aan, hy sê vers 8, hy sê hoeveel te meer, hoeveel te meer sal die bediening van die geest dan die groe, okay, gro hy sê hoeveel te meer, dit beteken groter, die bediening van die geest moet dan mos baie groter wees in die eerlijkheid. Ondou net, die stelsel in die ouwe verbond was vrees. Want vrees het straf ingesluid. In die wet het geen waarde as daar nie straf toesiele by is nie. So die wet moest straf gehad, en toe kom Jezus, hy kom vervul die wet, wat beteken hy dra al die straf, vir al die oortredinge van die wet. En so vervul hy die wet, hy het nie net gesê, nie. hy het elke moendelike oortreding van die wet, sy so straf op hom gedra. Dis wat hy in hom self gedra. Nou verstaan ons die straf nie. So liefde nou kan heers. En daarom sê, nou is daar iets veel meer. Geef my vers 9 ook. Hy sê, want as die bediening wat veroordeel, die wet het ons veroordeel as sondas nie, as die bediening wat veroordeel, eerlijkheid was, veel meer sal die bediening wat rechtvaardig maak, oorvloedig wees, in eerlijkheid. So, jylle die antwoord gegeef die vraag, is ons nou beter af, as wat die ouwens was, toe Jesus kom wandel het op aarde, die antwoord is ja, want ons is nou in een veel beter bediening, ons is veel beter af, Jesus is nie meer tussen ons nie, Jesus is binnen in ons, recht, so ek hoef nie meer na Jesus te soek nie, en na die persoon te gaan soek nie, want die persoon is in my, die persoon is hier, recht, goed, dit was wat Mooses betref, so ons sien, Mooses het sy aangezicht bedek, Nou, kom ons kyk na Jesus se lewe. Wat het Jesus gedoen? Kom ons kyk vir na paar skrifte. Ek gaan 'n paar vir daar opsit. Kom ons begin by Matteus 9:30. Ek gaan net so paar gooi. Hy praat van hierdie twee blinde manne wat na nou hom toe gekom het. En hy het hulle genees. En dan sê hy en hulle oë het oop gegaan en Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê: "Pas op, laat niemand dit te weet te kom." Ek wil vir jou vraag, wat so ons gedoen het? As hier nou twee blindes hiervoor gesit het vanmorgen, en ek het hier na alle twee toe gestap en my hand op hulle gele en gesê, Sien, en jy sien hulle, wat so julle gedoen het, die in die week, en wat so ek gedoen het, oorras het en vertel het, hoe die Heere hulle gezond gemaakt het, maar, maar nie net, dat die ons kennis neem, die Heere het dan vir my gebruik om hulle gezond te word. Hoor julle Hoor julle wat ek sê? dit is die Heere wat gezond maak, recht. maar besef jylle wat het daar gebeur, maar wat doen Jezus, Jezus doen het in oorstel, hy sê, moet vir niemand sê nie, en nou kan ons, dit is een refrein, dit is recht die, die tyd wat Jezus, al Jezus bedien, kom ons vat net nog een paar, ek het een paar hier nie geskryf, Markus 1,44, hierdie ou was my laads. en hy kom na Jezus toe, hy sê, Heere as jy wil, kan nie my reinig, hy sê, <laughs> nou maar laat dit vir jou wees, hy sê, en hy sê vir hom, Nou is hy gereinig, hy sê, pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester. Want nou nou, hy was my laads, hy was uitgegooi uit die samenleving uit, nou moet hy my die priester gaan vertoon nie, en die priester moet om mooi deerkijk, sonder om aan om te raak, uh, dat hy nie dat ek my kry nie, nie. En hy sê, ok, hierdie ouds nou skoon, jy kan nou weer teruggaan in die samenleving, nie. Hy sê, maar, gaan vertoon jou aan die priester, maar moet vir niemand iets vertel nie. Kom ons kijk nou, Markus 3, Markus 3 vers 11 en 12. Hy sê, en elke keer is die onreine geest omsien, het hulle voor om neergevallen geskree, om gesê, jy is die Seen van God, en hy hulle een herhaaldelik streng gebied, om hem nie bekend te maak, en so kan ons aangaan. Maar ek wil hier met iets sien, sien jy dat Jezus die selde ding doen as Mooses? Jezus' bediening het so'n heerlijkheid, maar Jezus draai een doek daarom. Nou, wat was die rede waarover Mooses' doek daarom gedraai het? Mooses het gesê, as jylle na my heerlijkheid kyk, na die heerlijkheid wat ek nou vertoon, dan gaan jylle, as die groter heerlijkheid gekom het, gaan jylle die groter heerlijkheid van die hand wees, want jylle sê, ons het die heerlijkheid. Maar hier die heerlijkheid sê, moet vergaan. Nou kom Jezus, en Jezus kom met hier die groter heerlijkheid, van homself, en hy maak ons gezond, recht? En hy sê, moet van niemand vertel nie, wat doen hy? Hydrae het dit kom sê gestel. Hy sê van nou moet 'n groter heerlikheid kom as hierdie een. Nou wat sê die groter heerlikheid? Wat is die groter heerlikheid? Jesus sê omdat ek na my Vader gaan, die dinge wat ek doen, julle sal groter dinge doen as dit. Right, en nou kan ons sê vir morgen, maar ons verlang naar die goeie oudaar, waar die Petrusse en die Paulusse rondgeloop het, en hulle skaarwees, en hulle kledingstuk in oudsgeval, en hulle is genees. Want dis hoe dit begin het, na het die eiliggeest uitgestort is op Pinksterdag, nou moet jy al mooi dink wat dit gebeur. Met die uitstorting van die gees op Pinksterdag, was daar 120 mense by mekaar. 120 mense op hierdie planeet, dit klink vir my soos een mosterd saad, die in die mensdom. En wat was Jesus' opdracht? Hy sê, gaan in die hele wereld in, en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Hy sê, gaan en maak disciples, en doop hulle en leer hulle, en ek is met julle hulle daar. So, hy vat hierdie 120, hy begin, het was eindelijk 12, maar kan jy sien, daar is een factor van 10 by, 12 mal 10, 120. Hy sê, hierdie 120, met hulle het ek die gemeente afgeskop, die Engelse woord is gelons. Ek het die gemeente gelons, en nou is die gemeente aan die gang, hy sê, gaan jylle en maak disciples, gaan jylle en verkondig jylle die evangelie, en die ganse mensdom, en hier gaan hulle, en hy sê, kyk ek is met jylle, hy sê, en die dinge wat ek doen, jylle sal groter dinge doen is dit, en onmiddellik kyk ons na Petrus, en ons sê, jylle kyk het hier, ons lees nie dat Jesus sy skadewee ons rechtgemaak is, weet, lees wel van die vrou, wat aan bloedvloeing geleid het, en wat net aan die soon van sy kleed gevat, maar dit is al een bykie nader as die skadewee, weet So, nou kan ons sê, jong, maar die dame terugkom, wat ons skade weer in ons kledingstukke en ons goeders weer op mense geleg gaan word en hulle gaan genees. Die vraag is, is dit nie beter? Wat is die plan? Waar die apostels begin? Hulle begin met hierdie, ondou nou, hulle is 120 teen die mensdom. Wat trek ons vandag? Is ons nie al verder as 120 in die mensdom nie? so wat het gebeur hier die apostels het hier die pad geloop maar later lees ons dat Paulus vir te moot is sê man, drink een bykie wijn vir jou herhalde ongesteld het die die maag ongesteld het jou blijkbaar het Paulus al achtergekom daar is heel wat antioxidante en rooi wijn jy weet, so sê hy drink ook bykie brooi wijn vir die antioxidante daarvan hy sê nou, my vraag is my wereld Paulus kom, leem nie so my hand op Paulus skryf vir diezelfde moot is, hy sê, moet nie iemand die handen opleen nie. Moet jy, nou wat het nou gebeur? Het Paulus dit gemis? Het Paulus nou afdraand begin loop? Of wat het eindig hier plaasgevind? Kyk mooi, ons het begin by die demonstratie, want die, die eerste deel van handelinge is gelaai, is oorlaai, met die wonders wat plaasgevind het, nee, en soos wat jy die briewe lees en aangaan, kom Paulus, Paulus is eindelijk maar die goede kalpretier, en een oud, nou die daar gesê, Paulus is van loonkie getik, nou moet jy maar self besluit, of Paulus van loonkie getik is of nie, maar, Paulus kom beskryf ons die gaves van Godse geest, in 1 Korintius 12, al die gaves, want, oh, jy kan nie al die gaves, want ons het nie een boek om al die gaves te bevat nie, maar, hy luist, een klompie gaves daar, en dan kom hy in die einde van hoofdstuk 12, kom ek weis jylle een uitneemender weg, kom ek weis jylle iets beter. En as hy al sou ek die talen van mens in engels spreek, en al sou ek al die geheimenis wees, en al sou ek al die kracht heen, en al sou ek al die geloof heen, dat ek bergen kon versit, en ek het nie liefde nie, dat ek niks. Hy sê, die uitneemender weg, die beter weg, is liefde. Wat is liefde? Liefde is God. God is liefde. Ons gesê, liefde, die woord Agu en Paul, is soos een herder wat ons in Rus in wil leid. Hy. hy wil ons in Rus in breng, wanneer is ek en jy in Rus? Ons het in Rus, as ons by die plek kom, Marita, dankie vir daai een, wanneer ons kan sê, ek hoort niks. As ek by die plek gekom het van ek hoort niks, dan beteken het, die Rus het van my besit geneem, as het ware. Ek het in Rus in gegaan maar dit beteken iets vir my, dit beteken een permanentie, want ek wil vir jou vraag, wat is ris? Kijk, ons is nou in vakantietijd, en nou wil ek nie, ek wil nou nie jou pret bederf nie, maar het jou achtergekom, jy gaan met vakantie, maar daar hang so'n wolkie, so'n wolkie oor die vakantie, want is net twee weke, dan is jy terug, back to normal, hoor jy, net so lang, dan moet jy double up, Maar besef jy om in rus te wees, beteken, as ek het in vakantieterme kan stel, dat ek permanent met vakantie, het klink vir my soos aftrede. My is min van ons wat daar is, nee. Soos aftrede, dis permanente vakantie. Jy het afgetreed, sê man, vir ons aftrede is so sleg, want die vakantie daar slaat glat nie meer vir my lekker nie. Goed, maar jylle verstaan, Daar moet een permanensie kom aan hierdie ding. Een permanensie aan die rus. Een permanensie aan die wete waarin leed het. Die sleetel geef Paulus vir ons in Romeine 10. Hy sê, na by jou is die woord. In jou mond en in jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. Paulus gaan skryf vir die Ivesiers. Hy sê, die doel van die bediening, van die vijfhoud bediening, is om die heilige stooteris vir die dienstwerk. Hy sê, totdat ons allemaal kom tot die volwassen man, tot die mate van die volle groote, van die volle groote van die salving van God, in elkeen van ons. Johannes skryf, hy sê, jylle het nie nodig, dat iemand jylle iets leer nie, maar die heilige geest wat binnen jylle is, hy sal jylle al gaan na alles leer, hy is die geest van die waarheid, hy is die geest wat Jesus het die doodheid opgewek het, hy is jylle sterf, ek jylle gaan my leven maak, kan jylle sien waar is ons nou, sien jylle wat is die uitneemender weg, die uitneemender weg, is hier intimiteit wat ek het met Godse geest in my, dan het ek nie Petrus nodig nie. Nou wil ek vir jou vraag, is ons beter af nou, of verlang ons na die goeie ouda, van Petrus, en Johannes, en Paulus, en Jacobus, of is ons vandag beter af? Madeleine sy getuinis vanmorgen is precies dit, na nou by jou is die woord, in jou mond jou haard. Wie wat, Madeleine het nie die gemeente opgecommandeer, gesê, luister nou met jylle saamstaan, moet nie die ketting breek nie, bid saam, hoor Sê nie dit gedoen nie? Wie wat sê gedoen? Sê het gestaan en gesê, ek is nie meer een slaaf van vrees nie. Ek is een kind van God. Hoor jy? Jy sê baie ouwens beskillag ons, beskillag ons as jy wil. En sê, ons is maar bieke karig in ons bediening om ouwens te bedien. Met geneesing, met handoplegging. Hoekom is daar so min handoplegging in ons gemeente? Ek wil jou vraag wat, hoekom is daar so min? Jy sien, as jy mooi kyk wat gebeur het, toe Jezus op aarde was, het ons, daai prentje, ek wil het net weer vir julle teken, dat ons het nie vergeet nie. Toe Jezus op aarde was, daar was hy. Hy was volmaak, sonder enige vlek of rimpel, hy was die Seen van God. Hy het geen sonde geken nie. Godse Gees het in om gewoon, Godse geest het die toegang gehad tot sy denken, hy en Godse Gees was een. Die paarskuip was absoluut vol, hy het constant uitgestort, so ver as wat Jesus gegaan het. As hy net aan sy soom van sy kleed raak, dan word hulle gesond. So dit was Jesus' lewe, so het hy gelijk. Die disciples wat hy gemaakt het, die twaalf, het so gelijk. Hulle was vol ongerechtigheid, vol misdaad en, en verkeerde denken en al die goeders. Hulle was onwaardig, onrein, hulle was sondaars. En Jezus sou vir hulle kom sterf het. Hy was op pad kruis toe. Maar voor hy by die kruis kom, is daar so'n aandrang, so aanspraak so op hom, dat hy sê, ek kan nie die werk doen nie, ek is net een mens, ek is net in een lijf vastgevang. So wat hy doen, hy vat sy uitgestorte, die gesalving, hy vat die uitgestorte werking van Godse geest, en hy sit het op die 12, en daarna op nog 70. En hy sê, gaan maak syke sondreidslevels uit en, en wek dooiers op. En hierdie oons gaan uit en hulle doen al die goed. Dit is fantastisch. Dan in Lukas 9 en 10 lees ons hierdie goed. En kan jy sê hoe opereer mense wat sondars is? Wat Godse geest nie het nie. Opereer hulle met Godse gees op hulle. Maar ek wil vir jou vraag, die oons wat hulle gezond gemaakt het, die sykens wat hulle opgewek het, die kreep wat genees en die blindes wat sien, waar is hulle? Al is allemaal dood. Hoor jy? En die vraag wat ons kan oor spekuleer, maar nie direct kan antwoord nie, is, het hulle altijd siende geblij? Het hulle gezond geblij? Die melaatses, het hulle vry geblij van melaatsheid? Onda jy wat Jesus vir die man, by Bethesda, wat hy gezond gemaakt het, het gesê, gaan een sondag nou nie verder, dat iets erger nie met jou gebeur nie. Dit was nie dat God is om om te straf, en sê, jy dit doen, dan nou gaan ek jou weerkap daarmee nie. Sy, die sonde bestel het die hou was gegeef vir die dief om te stilslag met sy verwoest in sy leven Omdat hy toe hy gesê het Van die blinde man, weet gezondig, hy of sy ouwers In Johannes 9 Dan sê Jesus nie, hy of sy ouwers nie Die antwoord is, hy en sy ouwers het gezondig Maar wat Jesus sê Is, sy blindheid is nie Omdat hy gezondig of sy ouwers gezondig het nie Hy sê, is net Een gebrek aan die kracht van God Aan die openbaring van die kracht van God in sy leven En nou maak hy klei en smert aan sy oor En hy sê, sien en hy sien dat hy openbaar die kracht van God in sy leven. So al wat ek en jy nodig het, luister mooi, wat die mens nodig het, ek en jy vandag, is een openbaring van die kracht van God in ons leven. Hoor jy hulle? So dis wat eindelijk nodig is. Nou Jesus dit kom demonstreer, maar nou kyk nou, omdat Jesus alleen so lyk, plaas hy sy, sy salving op een klomp ouds wat nie so lyk hee. Ons lees in, in Lukas 9, daarby vers 54, hierdie man het nou pas, so pas teruggekomen, hulle, nou, hulle is nou so opgewonden om te sê, tot die duivel uh, luister vir ons, en hulle is nou nie, nie, net die manne met die gesag. So jou kan sê, joe, as ons maar soos hulle kan wees, ek wil glad nie soos hulle wees nie. Maar, en dan stier Jezus hulle en sê, gaan bespreek vir ons plek by die gasthuis, ons is op pad Jerusalem toe, van Galilea af moet hulle door Samaria, dyr, na, na Jerusalem toe gaan en Samaria het die Samaritane beheer, en die Samaritane het die Jode gehad, en die Jode die Samaritane, want die Jode het die Samaritane as een basternatie gesien, reg, so die Samaritane sê nie, ons het nie plek nie, ons is vol, want hulle apart uit die dag geheers, en nou kom hulle terug, en hulle weet hulle is nie vol nie, hulle weet hulle het net gesê, ons, ons is vol, omdat hulle hulle nie wil inneem nie, of hulle daarin wil toelaat nie, en dan sê hulle vir Jezus, sal ons die sommer vier uit die hemel roep, en dan ons hierdie ous nie, so wat Ilea gemaakt het, want Ilea, daar terug in die ouwe verbond, en julle, het Ilea om ons, en nog vijftig man uitgebrand, sommer net so, en dan antwoord Jezus, hy sê, vir hierdie ouwens, luister mooi, dis nou hoe die ouwens lyk, hulle het nou duivelse uitgedruif, groot krachtige doen, sykensgezond gemaakt, dooi is opgewekt, nou wil hulle sommer vieren die hemel roep, om hierdie ouwens, wat die gast thuis het, wat hulle nie wil, plek gee nie, om hulle te brand, dan sê Jezus vir hulle, Julle weet nie van hoe dan een julle is nie. Want die sien van die mens het nie gekom om te vernietig nie, of te verderf nie, maar om te red. En toe kom hy, en hy kom red, hulle man nou, wat ek hier wil jy met raak sien is dit, is praat van die tydelike, en dit wat bluivend is, nie. Hierdie salwing was tydelik. Net een enkie daarna word Jezus gevangen geneem, en hier is op pad kruis toe en die dienstmeis sê vir Petrus, maar jy was een van hulle, en nou vloek Petrus, hy sê, man ken die ou nie eersie, waar is hier die salving nou? Kan jy sien, die salving werk so lang, dan val het af, die salving kan net werk, solang ek langs die ou loop, of by die ou is, wat sy salving op my plaas, ek bly afhankelijk van die ouse salving, wat is die doel van die bediening? Die doel van die bediening is nie vir jou om jou na iemand te hou met salving nie. Die doel van die bediening is om dat jy kom tot die volwase man, die mate van die volle grootte van Christus. So die volheid van die Godheid uit binnen in jou opstaan. So die salving een fontein is wat van binnen afkom. Hy sê, strome van levende waters laat jou binnenste vloe, dis Godse hart. Hoor hierdie uitneemender weg, Paulus sê, ek kan al hierdie gaves hee. Hy sê, maar as uitnemender weg, en dit is wat moet van binnen afkom, hy sê, Ek kan gaves ontvang van iemand anders af. Ek wil sê, ons kan hierdie prentjie een aanteken, ons kan nog een sêt. Kom, ons vat, ons schuif die kruis. En ons sêt nog een die bij. Nee, nee, kort los die kruis. A, sê. En ons sêt een hier so. En jy sê, na die kruis, dis ek en jy, het Jésus al die ongerechtigheid, en al die oortreding, en al die misdaad, en alles wat ons onwaardig gemaakt het op hom geneem, en nou is ons waardig vir God. Sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. Nou het hy ons waardig gemaakt. Nou kan iemand, waar die salving dra, wat Jesus gedra het, kan nog steeds op hierdie persoon ook sy salving sê. Nou sê jy wat gebeur. Nou speel ons kerk. En binnen die kerk, plaas ons met ons handoplegging, plaas ons geneesing, bedien ons, ouwens, met salving, met die salving van Godse Gees. En ons stier hulle en ons sê, maak sien keer sond, werk boos op, dit werk nog nie so mooi nie, maar oor mooi wat soos bezig om te doen. Want jy sien, baie dikwels is die ouwe, waarop ons die salving plaas, is die salving wat ook op ons plaas is, geneesing. Hoor jy? Maar ek wil vir jou vraag, ouwe wat hulle geneesing Hoe hoelang hou dit? Maar wat sê Paulus? Hy sê, nee, daar is die uitneemende weg, daar uitneemende weg is dit, is nie dat ek die salwang sal ontvang van iemand nie. Maar dat ek Godse Gees ontvang. Want hou net, baie van hierdie ouders het Godse Gees ontvang. Maar hulle sit nog steeds onder die vrees van die wet. En hulle kan ook opereer in die gavens van Godse geest. Hy is mooi. Jezus kom en hy sê nie, Matthies 7,22, hy sê, jylle sal van my kom en my sê, here, here, het ons nie in die naam groot krachtig doen geprofiteer en die was uitgedreif nie. So, hy sê, dan sal ek vir julle sê, ek het julle nie gekennie, gaan weg van my, julle werk is werkers van ongerechtigheid. Hoor jy, beseef jy dat die wet staan gerechtigheid tegen? En die teenstand van die wet tegen gerechtigheid maak dat Godse geest nie kan deerkom nie, so die fontein kan nie geactiveerd word nie, so al manier hoe ek iets sal sien van Godse lewe in hierdie oudste lewe, is ek moet my salwing op om sêt die pastoor moet sy salving op jou sit, of die profeet, of die weelkal, moet sy salving op jou sit, so dat jy kan opereer daarin. Hoor julle? En die haartseer is, nou stroom die ouwens, wat so like, stroom hulle na die ouwens met die geneesingsbediening toe. Hulle stroom na die ouwens, wat, die salving, wat bereid is, om hulle salving op ouwens te sit maar dis nie die uitneemender weg, niek is jammer mense, die uitnemender weg is, ons sal groter dinge doen is dit, wie is ons? Nie, uitgezoekte paar van ons nie, maar elkeen van ons, klein en groot, wat was Godse droom, hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak, ek gaan my wet in hulle hart gee, dat in hulle verstand inskrywe, hulle sal nie mekaar my, leer en sê, ken die heren nie, maar elkeen van hulle sal my ken, klein en groot, en hulle, hulle hoor moe, hy sê, hulle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die heren nie, maar elkeens sal my ken, so, jy sien die uitneemender weg, die beter waan ek en jy vandag is, is die permanente, want die permanente, bring in my leven, die fontein, jy sien as die wet uitgeskyf is, en die woord het sy plek gevat, en die waarheid van Godse woord, dan is die paskyp vol, dan kan hy uitstort, dan is dit waarin ek opereer, is een salving, wat van een fontein afkom, waarvan die oog, oopgegaan het, binnen in my, Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Na by jou is die woord in jou mond en jou hart. Romeine 10 vers 8. Recht. En dan kom Romeine 10 vers 10 en, en hy gaan een stap verder net om Madeleine te akkomodeer vanmorgen wat sy gesê het. En dan sê hy, met ons hart glo ons tot gerechtigheid. Maar met ons mond grond ons dit. Met ons mond belei ons tot redding. Hy sê, die redding breek door, want ons dit wat ons glo, in waarheid kan spreek. Daarom kan dit nie gebeur, as ons nie bereid is om dit te sê nie. Jy sê, ons kan dit dink en dink en dink en dink. Jy weet, maar ek wil vir jou dit sê, die duivel kan nie jou gedagtes lees nie. Maar ek jou woorde hoor. En as ons een gezag oor die vijand moet uitoefen, leer dit nie in wat ons dink nie. Het leer in wat ons sê, maar luister mooi. Wat ek sê, moet een refleksie wees van wat ek glo. Anders is dit net geraasd. Jy sien daar so baie ouwens in die kerkwereld, die 7 seens van Skefa, hulle loop rond en sê vir die duivel, ons bestraf jou in die naam van die Jezus het Paulus verkondig. Die duivel sê, Paulus weet ek van, en Jezus ken ek, Paulus weet ek van, maar jylle, wie is jylle? En hy spring op hulle en hy oorwelwig hulle, hoekom? Hy sê, want hulle het geen gezag van hulle self gehad nie, want die salving is nie dan genoeg nie. En die vraag wat ek vir jou vraag vermoorde is, waarin opereer jy? is ons beter af. Want jy sien, hierdie is die tijdelike. Hierdie salving is die tijdelike, wat ek van iemand krij. En dit is nie waar ons in, in hierdie gemeente specialiseer nie. Waar ons hierdie gemeente werk, is Godse woord, wat jou moet bemachtig, elkeen van ons. En dis nou 2000 jaar verder, die vraag is, moes ons nie nou al beter afgewees het, as in die tijd nie. Want hoeveel potentiele Petrusse, hoeveel potentiele Paulusse, hoeveel potentiele Jacobus het, moet al nou in die straat rondloop, ek kan een klompie tel hier so, wat nou in die straat moet rondloop, en na by jou is die woord in jou mond en jou haard, het gaan nie help om na die pastoor toe te aardloop, of na die predikant toe te aardloop, of na die profeet toe te aardloop nie, wat nodig is om te sê, ek ken, ek ken hom wat in my is, ek het verhouding met Godse geest, wat hier binnen my is, jy weet as so we kijk na die beeld, van David, kyk mooi wat met David gebeur, David het iets hiervan gesnap, en omdat jy twee versoul gevlug het, twee keer na mekaar, keer soul om in een grot was, twee keer na mekaar, verlos die heren om wonderbaarlik uit soul saandheid, en dan, dan draai David om, en hy sê, nou sal ek nie verder ontkom, uit die hand van my vijand, en uit die hand van soul nie, hy sê, In Afrikaans sal ons nou sê, David sê, nou het my lak uitgeloop, en kan het so ver druk, maar nie verder nie. Maar nou vraag ek jou, was dit die Heere, David wat sê, Heere, hy was een toevlug van geslacht tot geslacht, as een hulp en een benauwdheid, is hy in een mate beproef, dis wat David uitroep. En nou kom David nou, wil ek vir jou sê, hier uitroep van David, hoe diep leed het, Hoe diep is dit hier binnen in hom, want nou kom hier die selde David, hy sê, nou sal ek nie verder, nadat God om twee mal wonderbaarlik geret het uit die hand van Saul uit. Hy was klaar, hy het nie achterdeel gehad nie, dat was niks, dit was voorbij. Twee mal, na mekaar, en dan sê hy, nou sal ek nie meer ontkom uit die hand van Saul en die hand van my vijand, en, hy, en hy loop oor, en gaan join die, die Filisteine, kan jy dit oorvertel? Maar besef jy hoe die werk is met ons? Want jy sê nou soos in die knijptang, en ons heren, Ach, Heere, ons vertrouw jy vir reen. Heere, ons roep jy aan vir reen. Ach, Heere, gee vir ons reen. Ek, ek, ons het net nou klaargepraat nie. Die Heere, gaan nie vir ons reen geen hy het. Die, die blok moet net skuif. En wie skuif die blok? Die over die gezag het. Wie die gezag? Ek en jy. Wie die blok geskuif? Die duivel. Hoe kom het die blok daarin gesit, omdat ons om gezag gegeet? Hoor jy hulle? dis waar oor die planeet is, is. dis waar oor daar een vloek oor die planeet gekom het, oor die mens, maar ek en jy kan dit vader, en ons is bezig om dit te vader, dit is oor jy maak, want jy sien, nou kom ek een ding achter, ek kom achter dat, Habakkuk het het gesê, al sou die vijieboom nie bot nie, al sou daar nie, geen druime in die wongere mee wees nie, hy sê, nogthans, nogthans sal ek jy wil nie, hy sê, want, dis nie die vijieboom, dis nie die druime, dis nie die kalles in die stal, dis nie die oes, wat op die land is, wat my voorz My voorziening is van die heren, wat die hemel in aarde gemaakt het. Dis waar my hulp van naam kom. My voorziening is binnen in my. Luister mooi. My voorziening leen nie in my omstandighere, of het ga reen of nie reen nie. My voorziening leen binnen in my. Hoor jy, dis die uitneemender weg. Maar besef jy, as hierdie verhouding, as hierdie, hierdie connectie beveestig is, tussen my en die geest van God, wat Jezus uit die doodheid opgewek het, wat nou binnen in my woont. As hierdie connectie vast is, Dan beteken dit, ek gaan nie by die punt kom en sê, nou het my lak uitgeloop nie. Ek gaan nie by die punt kom waar ek sê, maar nou moet ek maar die wereld gaan betrek in hierdie situasie nie. Ek gaan nie by die punt kom nie, hoekom? Ek is gevestig in hierdie verhouding van my. Besef jy waar oor dit gaan? Dan beteken dit ek en jy is in een veel beter positie nou as wat ons ooit was. Die goeie ouda geld nie meer nie, dis die goeie da, waar ek en jy nou is. Want daar is nou soveel meer kennis, daar is soveel meer openbare, daar is soveel meer mense, wat gesnap het, wat Jesus aan die kruis kom doen het. En daarom is daar soveel meer potentiele Petrusse, en Jacobusse, en Johanesse, wat op hierdie aarde rondloop, dis jy, <laughs> en dis ek. En daarom hoef ek nie meer te gaan soek nie, en daarom gaan ek nie by een punt kom, Maar ek sê, goed, nou het die heren vir ons reen gegeen, prijs die heren, kijk na die tydmier soope, hoor, kijk hulle, ek had rei ons sê nie so in die veld, tydmier soope, amper so hoog, soos die koosijn. Die mieren weet iets wat ons hier weet, he. ek dink hulle geloof meer as wat ons geloof. So dat die, die reden kom, ek sê julle nou, maar die, die mooi vir my van die ding is dit, is, ons gaan nie nou by een punt kom dat die reden sê, nou kan ons ontspan nie. Die heren het vir ons reen gegeen, tot ons weer droogte het, want so waar wil ek jou sê, ons gaan weer droogte krijg. Hoor jylle? En dan, oeh, dan zweet ons weer. Nee, nee. Jy sien, as ons verstaan wat na by jou is die woord, en jou mond en jou hart beteken, dan het dit niks met droogte te doen nie, dit het niks met reen te doen nie. Na by my is die woord, en die woord het vlees geword, en die woord het God behaag in dit wat hy my het gestuur het, en wanneer die woord om behaag het, sy sal die berge in die hevels uitbreek met gehebel, en sal vir die door een boom, een opgaan, en vir die dissel, een myrteboom opgaan. Dis die dag waar ons leven, mense, dis ons en nou vandag, so, wat ek vir jou wil, uitdaag vir morgen. Wat is jou begeerte? Wat is jou oog? Is jou oog op iemand, sy salding? Of is jou oog, op Jesus, die vol volleinde van jou geloof, en hy is die verie, hy is binnen jou. Om, uit hierdie verhouding uit te sê, jyre, maar dan kort ek niks. Dan wil ek jou sê, is jou geneesing blijwend. Jy weet, vir 40 jaar in die woestijn, is amper een leeftijd nie. Vir 40 jaar in die woestijn, was daar nie een van die wat siek was. Dit was een demonstratie van die teenwoordigheid van God, by hulle. Nou vraag vir jou, hoeveel te meer, is die teenwoordigheid van God binnen in jou, vandag. Kom aan, so maar weer die verandering van denken, maar die groot geheim is, ek hoef hier rond te kykje, ek by een proudige plek gekom, waar ek sê, Heere, ek hoort niks, hy daar vir my, na in my is die woord, in my mond, in my hart, ek is een van die nieuwe geslag, ek is een van die, wat die uitneemende weg ontdek het, die beter weg, En daarom, die gaves wat vloe, en luister, moe nie dink, ons is nou tegen die gaves nie. Die gaves wat vloei kom vanuit die fontein uit. Die gaves is nie iets wat ek hoef te produceer, of, of iets wat ek hoef te doen, of waarvoor ek moet werk, nie, die gaves is iets wat eenvoudig sal volg, soos wat ek wandel met God Godse gees. wat binnen my is presteren. Amen. Vader, ek dankie. Dankie dat ons vanmorgen kan sê, na by my die woord. In my mond, in my hart. Heere, dankie vir woorde wat hy vir ons gegeet. Toe hy woorde gevind is, het ons hulle opgeeet. En nou het hy woorde ons woorde geword. En nou kan ons met ons woorde bevestig dat hy naam oor ons uitgeroep is. En hy is die Heere God van die leerskare. Daarom is hy woord vir ons een vreugde, een vroelikheid vir ons hart. Daarom is die woord binnen in ons, een bron, een fontein van lewe. Daarom, vader, is die werking in ons, is die werking van liefde. En besef ons nou, vader, ons kan dit vannacht doen. Ons kan dit vannacht doen, deur dit kunstmatig van buiten af op te plak. Heere, of ons kan die geest toelaat, om met die langmoedigheid van liefde in ons te werk, so dat die woord, die lewe, in ons opstaan die parskuip, van mos en olie vol word, tot oorlopings toe vol, en uitstort, en vader, ons in die volheid van lewe, vader van ons kan sê, ek hoort niks nie, ek eer die vader dat ek besef, Môre dat dit lenie in die afhandeling van die simptome en dit lenie in die oortuiging van die genesing wat binne my is. En Here, elkeen wat vermore 'n aanslag van ziekte, 'n aanslag van die vijand op sy lyf of in sy lewe of in sy finansies of in wat ook al het. Vader, ons kom vermore as 'n liggaam voor die, en sê dankie dat U dit afhandel het. Dat U jy sien oor ons gebied het, dat jy sien in werking is, dat jy sien geldig werkend is vandag, en dat dit wat soos die tekens van die vloek dra, geen recht, geen bestaansrecht, geen plek meer ons levens het nie. En jy dat ons dit kan omhels, en die weet dat elke laatste symptoom, sal gaan, is nie of hulle gaan nie, dis dat hulle sal gaan omdat ons weet dat ons gekoppel is aan die lewe van die levende God. Dat ons een geword het met die opstandingslewe. Dat ons een geword het met die geest wat Jezus uit die dood het opgewek het. En dat ons daarom beleef hoe dat die ons lichaam een levend maak. Ons eer hier daarvoor, Vader. Ons eer hier vir die wonder van die woord. Ons eer hier vir die getuienis vir die getuinis wat Marleyn vir ons vanmorgen kom gee. Dat dat ons weet, jyre, dit, dit is nie een wensdenkerij nie. Dit is een werkelijkheid ons eerie in Jesus naam. Amen. Amen. Moet iemand iets sê? Nou toe, ek sê julle met een wonderlijke week en daar uh, is koffie en thee en kool water al buiten.